Дідусь та бабуся час від часу підходили до паркана та перекидалися кількома словами з сусідами. На зеленій усі всіх знали і добре ладнали. Вечори після спеки єднали людей спільною працею. Звідусіль долинали звуки води та людські голоси, десь іздалеку чулася музика. Фіранки на вікнах тріпотіли від прохолодного вітру. Увесь світ навколо бренів сотнями струн, що складали мелодію череневого вечора. Я забруднив ноги землею, але не переймався цим. Першим біг до колонки, обома руками качав воду і під тюбцем повертався на город. Між нами плутався шарік, від спеки висолопивши язика, мало не до землі. Бабуся казала, дивись, він усміхається і забув, що насправді дуже-дуже злий та вірний собачим законам пес. Бо насправді, ніякий він не злий, а просто придурюється. Мій рекорд – 15 відер. Це не 4 відра менше, ніж у дідуся, і на 5 відер більше, аніж у бабусі. Згодом ми мили ноги й руки під холодною водою з колонки, заносили все до гаража та йшли готувати вечерю. Бабуся поралася на кухні, ми з дідусем сиділи в маленькій кімнаті. Він читав книгу, над його головою тихо-тихо про щось говорив жіночий голос із радіо. Кімната наповнювалася сутінками, від них простір навколо ставав глибшим і трохи сумнішим. Я відчував усередині хвилю прохолоди і радості, ніби щойно сталося щось дуже-дуже хороше. Наприклад, прийшла мама і сказала, що школу на два місяці закрила на карантин, і я тепер можу не мордуватися над задачами з яблуками, читати, що мені заменеться, а не за шкільним списком. Мені хотілося якось ухопити цю мить, описати її детальніше, але всередині це озивалося покірним спокою. Знаєте, бувають такі штуки в житті, перед якими стаєш ніби німий і не можеш розповісти про те, що бачиш навколо. І якщо вже хочете знати мою думку, я більше ніколи в житті не буду себе силувати до пояснень. Краще розплющу очі і дивитимусь, скільки всього різного може вміститись в мені, якщо про це не думати. А слова та мудрі думки я би залишив для вчителів та дорослих. Вони їм, здається, потрібніші. Тепер щодо речей, які мені не подобалися. Думаю, я про них розповім іншим разом. Напевно, із них треба було починати, бо закінчувати завжди варто чимось хорошим. Це ще один важливий урок для мене. Перед сном не можна думати про погане, інакше простирадла та подушки стануть дуже незручними. Дерево Я загубив колю. Не знаю, коли це сталося. Я так захопився протягами та поливанням, що зовсім про нього забув. Розважався собі на славу, а він узяв і подівся кудись. Я досі нічого не знав про втрати, тому дуже сильно захотів до мами. Ще й дерево за сусідським парканом і з голими сухими гілками мене добивало. Таке воно нещасне було і занедбане, що від погляду на нього ставало ще сумніше. Я запитав у бабусі, чому його не поливають і не доглядають. Вона сказала, що воно відвікувало свій вік і йому вже час ходити на побачення з Богом. Тоді я здивувався і запитав у бабусі, а що, дерева також ходять на побачення? Вона відповіла, що все на світі якимось створене і рано чи пізно зустрічається із своїм творцем. «І каміння?» – запитав я. «Так, гадаю, каміння також», – відповіла бабуся. Тоді я почав думати про те, із чим врешті-решт можу зустрітися. Це мене трохи відволікало від суму. Ось кілька речей, які на це заслуговують. Картинка, де намальовані мама, тато, брат і будинок із димарем, від якого вгору куриця димок. Два блакитних кити на останній сторінці чернетки з математики. Уявна ігрова приставка, якої в мене ніколи не було, але я всім про неї розповідав, аби не осоромитися. Не дуже-дуже багато, якщо чесно. Треба більше старатися, аби моє побачення не було нікчемним і порожнім. А дерево буде отаким сухим? Ні, воно відразу стане зеленим і від щастя тріпотітими листочками. Від цієї новини мені стало трохи легше. Я тоді подумав, шкода, що не я створив колю. Був би дуже радий колись знову його побачити. Можливості Ще досить рано, але вже хтось гукає мене на ім'я під вікном. Отак протяжно і наполегливо. Ждане! Зіскакую з ліжка та розсовую фіранки, мружуся від яскравого сонця та тру обома кулаками очі. Там стоїть Роман із м'ячем у руках. Він каже, виходь! «Мені дядько подарував м'яч, хочу з ним з тобою погубити». «Зараз», – кажу я, – зникаю у непівтемлівій кімнати. Похапцем натягую шорти і футболку, проскакую на кухні повз бабусю. Кажу «Ба, потім поснідую». Роман кличе грати в м'яча, йому дядя Саша подарував, новий, ще без латок. «Щоб на обід був вдома, ти чув?» «Так», – кажу я. Справа в тому, що це вперше на «Зеленій» мене хтось кудись покликав у щось гратися. До цього всі ігри були або школою, або бавився сам один».